Тим часом Радюк почав прощатися. Він попрощався з хазяїном і хазяйкою, потім підійшов до Ольги. Вона подивилась на його здивованими очима, бо не сподівалась, що він піде, ледве звернувши на неї увагу. Радюк сміливо подав їй руку і глянув в лице. Тільки тепер вперше він дізнався, що її лиця гарного і молодого Дихнула на його чимсь надзвичайно милим. Блискучі очі і свіжі уста вразили його так, що він не знав, що робити, зашамотався і знов вдруге навіщось потрусив їй руку. «Чого так хапаєтесь додому?» – спитали його разом Степанида і Марта. «Вибачайте, маю часу. Треба ще занести деякі книжки з знайомим студентам в академію, потім забігти в університет, потім на своє житло – а звідті треба сьогодні бісти на липки. Просимо не забувати нас, промовили до його Дашкович і Степанида Сидорівна. І чого ти летиш? Хіба ж тут хата не тепла, люди недобрі, дівчата не гарні? Тихо шепотів Радюкові на вухо Кованько, осміхаючись якось своїми широкими зубами, а не губами. А Радюк? Вже в одну мить опинився на вулиці, держачи під пахвою книжки. Він не йшов, а наче біг по тротуарі і трохи не штовхав прохожих. Він встиг занести книжки і в академію, забігав до двох знайомих товаришів, покинувши їм кілька книжок, був в університеті, ще й встиг побігти того вечора на липки. В його ногах, неначе була якась сила що давала їм легкість птичих крил, а в душі було стільки завзяття, що не давала йому жвавості й охоти. Після виходу Радюка в залі Дашковича стало тихіше. Дашкович почав розмовляти з слов'янами про слов'янські краї. Ольга зосталась ніби сиротою, одійшла набік та все думала про молодого Радюка. Вона так надивилась на його вид, так наслухалась його голоса, що неначе й досі бачила його, чула його голос. Вона пригадувала, як він підійшов до рояля, як заговорив до неї і просив заспівати української пісні. Але чому він не зостався? Чого він так швидко пішов? Питала сама в себе Ольга і почувала, що сльози от-от підступлять до очей. Її красі кланявся весь інститут, за неї слідком бігали на балах, а Радюк, наче через силу, промовив до неї слово. Вона почувала, що отот -от заплаче, вибігла з зали до своєї кімнати, впала на подушку і заплакала. Сльози першої чистої любові полились з її очей. Вона більше й не виходила до гостей». Катерина сиділа до кінця вечора і пішла додому з невеселою думкою. Її обминали молоді паничі, говорили з нею для звичайності і зараз оступалися днеї. Вона похнюпилась і задумалась не згірше Ольги. Пізно, вернувшись додому і засвітивши світло, Радюк в одну мить роздягся і впав на постіль. Він ухопив у руки найближчу розгорнуту книжку і хотів читати. Але його думка була чимсь стурбована, та ще й дуже. Його очі одірвались від книжки і подивились на скрипку. Тиша мертвої ночі запанувала в хаті. Йому на серці стало чогось легко й приємно. І йому здалось, ніби з скрипки полились чудові мелодії. Така радість здивувала його і присилувала пошукати причини. І одразу на його ніби глянули очі, чорні, веселі, і такі ясні, не наче з їх бризкав світ навкруги. Він впізнав ті очі, той погляд. То були ольжені очі. Він з очима зараз пригадав її вид, гарний і веселий. Помаривши хвилину, він знову взяв книжку в руки і хотів читати. Але тільки очі його бігали по папері. Думка літала десь далеко. На думку йшла пісня. На душі було весело. Якісь чудові мелодії намагались до його. Якісь пишні картини розгортувались поміж рядками листків. Йому здавалось, що він бачить сцену, розкішно обставлену і свічену, що з тієї сцени Людця мелодії чудового дівочого голоса. Той голос здавався йому знайомий, неначе Галин. Він одвів очі від книжки, і перед його душею, неначе полум'ям, спахнула якась пишна квітка теплих країв. Як полум'я, вона розгорнулась, зацвіла, запахла і обняла його душу і серце якимсь великим щастям. Та квітка, то було лице Ольги, Котору він неначе бачив, ніби вона стояла перед ним І дивилась на його своїми блискучими очима. А кругом тих очей лилося проміння світа й тепла. Радюк заплющив очі, А та мрія все стояла перед ним, мов жива. Тоді він угадав, що в його душі Починається щось велике, що повинно мати вплив на його життя. Він почував, що нове почуття міцно швидко ніби пригорталося до його серця і гріло його новим надзвичайним вогнем. Довго Радюк ходив по кімнаті та все думав та думав. Він узяв скрипку і почав грати. Але мелодія музики тільки псувала ту високу мелодію, Котрою була налита вся його душа. От великої втоми він упав на ліжко і почав засипати. А та мрія все стояла перед ним І обсипала його, як те літнє гаряче сонце, Теплим і ясним промінням. Він заснув, і в сні все бачив той самий вид, і прокинувся вранці З першою думкою про той вид. І личко гарної хуторяночки, Як зоря при сході сонця, Потонуло в промінні нового світа, Нової краси. Прощай, Галю, Прощай, серце, Чи я ж винен, що серце моє невольне? Хіба ж вольне сонце, як не світить і не гріє, коли треба, а сховається десь за чорні хмари і втрачає свою силу, то знов засвітить і заблищить, коли йому призначить закон натури. Не знаходячи причини, навідається до Дашковичів, він не пішов до їх того дня. Але другого дня і причина знайшлась. Вийшла нова книжка журнала, де була нова повість що наробила тоді такого галасу в громадянстві. Радюк ухопив книжку і прожогом побіг до Дашковичів. Новий світ в його серці так світив грів, він забажав, щоб той світ зостався в йому на все життя і не згасав до домовини. Його життя вже так добре складалось. Він був такий певний в своїй матеріальній фортуні, а яким щастям надарила його Ольга своїми очами. Тим часом у Дашковичів після того вечора, як був у їх Радюк, була зовсім інша сцена. Вставши вранці другого дня, Ольга спитала в матері, «Чи не знаєте маму якої української пісні? Ви б мене навчили?» «А я оце тільки, що хотіла тобі те саме сказати. Чи бачила вчора...» Яка тепер наша молоднеча? Треба б тобі навчитися співати українських пісень. Тепер пішла така поведенція. Як підемо в магазини, то коли б не забуться купити будь-який збірник українських пісень. Коли ж то ми підемо? Я б хотіла зараз вивчитися якої-небудь, хоч одної. Бач, як припало, сказала Степанида Сидорівна, пригадавши гарного молодого Радюка. «Колись я співала і на гітарі грала, а тепер, мабуть, усе позабувала. А принеси ж гітару, може, і згадаю дещо?» Ольга ледве знайшла десь закинуту гітару і принесла матері. На гітарі теліпалася одним одна струна. Треба було посилати в магазин за струнами. Ольгу брала нетерплячка. Вона вже починала сердитися. Тим часом, поки принесли струни, в світлицю вступила Марта Сидорівна з Катериною. «Чи не пригадаєш, сестрю, яких українських пісень? Моя Катерина оце причепилась, щоб я її вивчила. А я, як на то, теж геть чисто позабувала», казала Марта Сидорівна. Степанида Сидорівна тим часом начепила струни і почала незручними пальцями брати акорди і співати пісню. Вона почала кілька слів і спинилась, бо зовсім забула. Пригадуй бо ти, сестро, слова, просила вона Марту Сидорівну. Марта Сидорівна нагадала кілька куплетів, і вони вдвох почали співати в унісон, котилися вози з гори. Їх голоси були такі сипкі й хрипкі, що молоді дочки почали сміятись. Чи не пам'ятаєте якої іншої? Ця дуже швидка сказала Ольга. Марта і Степанида почали перебирати пісні, які пам'ятали, і знов затягли сипкими голосами. Їх голоси були такі, що Дашкович у своєму кабінеті, закопаний в гегелеву філософію, вийшов до зали і спитав усмішки. «Чи не налетіли часом в вікна галки?» сказав він, оглядаючи світлицю. «Та це ми так співаємо пісень» сказала Степанида Сидорівна, сміючись. «А я думав, що ворони. Ви не співайте лучше. Нехай уже дочки співають», сказав професор і пішов знову до свого кабінета. Одначе всі переспівані пісні не сподобались молодим паннам, бо всі були козачки до танців. Як уміємо, так і піємо. Коли цих не хочете вчитися, то де ж ми вам достанемо кращих? сказала Степанида Сидорівна. «Може, тато знає», сказала Ольга, і вже хотіла бігти до дверей. «Мабуть, стільки, скільки й мама», одказала їй Марта Сидорівна. «А поклич Ольгу куховарку. Вона часом співає дуже гарних пісень», промовила Степанида. Ольга, забувши на той час Турманшу і інститут, побігла в пекарню і прикликала куховарку, патра вийшла в залу з позакачуваними рукавами і напеченим лицем. «Ти, Палашко, співаєш дуже багато пісень». «Заспівай нашим паннам якої-небудь гарної пісні», промовила Степанида Сидорівна. «Вони хочуть вивчитися». «Оце! Узяла б та отут і співала, неначе дурна дівка», сказала Палажка, подумавши, що з неї глузують. «Та ну, бо не жартуй, коли тебе просять», уже сердилась Степанида. «Оце! Їй, Богу, якось ніяково, Якби пак в пекарні той співала б», – казала Палашка, затуляючись рукавом. «Співай, бо якої вмієш найкраще», – просила Ольга. «Якої ж? Хіба цієї. Ой, полину, полину, добувати талану!» «Та не говори, а співай, нам треба знати голос», – уже поважно казала Степанида. Палашка мусила співати пісні. А Ольга записувала слова і вчила на фортеп'яні голос. Швидко потім обидві панні, підібравши акомпанемент, вчились співати пісню. «Ой, полину, полину, добувати талану!» А тим часом в у їх була думка, що б то сказала начальниця інститута, якби вона досвідчила, що вони вчаться мужицьких пісень від своєї куховарки. Вже й пісня була готова. Ольга і Катерина швидко вивчили і співали її чисто по-українській, підбираючись під палащин співу. Другого дня Ольга тільки що встала вранці, зараз сіла за фортеп'ян і знов промовляла слова й голос цієї пісні. Вона таки перемогла себе, бо вчила її для Радюка і думкою бажала, щоб він, а не хтось інший її слухав. Вона його ждала, виглядала цілий день у вікно, не оступалася від вікна, оглядаючи кожного прохожого. Надвечори у вікні майнуло Радюкове лице. Ольга насилу сиділа на стільці. Вона бачила, як Радюк не то що увійшов, а ніби вскочив у хвіртку. Нищилась вона, як рипнули двері, і Радюк вступив у світлицю і подав нову книжку журнала. Мати зараз вийшла з кімнати, привіталась до Радюка дуже ласкаво, зараз навіть витягла з кабінета Дашковича і привела його в залу. «Яка я рада, що ви принесли мені нову книжку», – промовила Ольга, і її очі так і сипали іскрами, так і світились промінням. Радюк тепер тільки придивився добре до Ольженого лиця, до очей, до брів лице було таке свіже і гарне, як та мрія, що так негадано ввечері ніби зацвіла квіткою і причарувала його серце, і взрушила його душу. «Боже мій, яка випищена краса! Які чудові оксамитові брови! Які промінясті очі!» – подумав Радюк і почутив, що таких очей, такої краси лиця він ще не бачив. Розмовляючи з Радюком, Ольга бистро кидала на його очима, а потім помало спускала їх додолу. Радюк ледве видержував магічну силу тих очей, а Ользі так хотілося сісти за рояль і заспівати української пісні. Вона встала, перейшла залу про самий рояль, потім встала коло рояля, і поклавши два пальці на клавіші, Зачепила дві струни, котрі тихо задзвеніли, і поти дзвеніли, поки вона стояла і держала руку на клавішах. «Заграйте, будьте ласкаві», – насмілився Радюк нарешті попросить її. І сам став коло рояля. Ольга сіла, поклала руки на клавіші і задумалась. Вона вибирала п'єсу. І швидко смутна мелодія полилася по світлиці. Якби вона заграла веселої, то та мелодія не так би Радюкою вразила серце. Смутна музика навела на його багато дум, взрушила серце повне кохання. Моя Ольга вивчила недавно нову пісню, не втерпіла таки сказати Степанида Сидорівна. Яку пісню? Може, яку українську? – спитав Радюк. Еге, – отказала вона. «А коли ваша ласка!» – почав просить Радюк дуже ласкавим голосом. «Я ще добре не вивчила», – тихо промовила Ольга і почервоніла. Ольга взяла хапком прилюдію і почала співати. «Ой, полину, полину!» Не вважаючи на те, що в інституті вона не вчилась співати по-українській, вона прийняла щиро українську інтонацію, бо часто чула українські пісні – Однянький куховарки». Вона співала дуже добре, тільки українська плова так перекручувала на руський лад, що Радюкові стало ніяково. Зате ж голос її, свіжий і молодий, промикувавсь з мелодією до самого серця молодого хлопця. Я назбирав багато пісень по селах і навіть завів вже в ноти. Я був би дуже щасливий, якби ви дали мені надію «Прийнять од мене послугу, взяти мої ноти. Там є чудові оригінальні мелодії. Принесіть, коли ваша ласка, я дуже люблю музику, і хоч добре ще не граю, але вчуся щодня», – промовила Ольга. Тим часом Дашкович, послухавши пісні, згадав свої сагединці і розпочав розмову з Радюком про народ і українську народність. Почувши те, Ольга злякалась. Вона бачила, що батько одіб'є собі Радюка і не дасть їй слова промовити до його. Степанида Сидорівна, назираючи збоку, як добра наглядачка, зараз постерегла це і почала вмикуватися в розмову, щоб зробити розмову загальною для всіх. Вона почала розмову про жіноче питання. Радюк так і вхопився за те питання. Він почав доказувати, що женщина повинна мати однакове право з чоловіками як на просвіту, так і на місце в соціальному житті. Та усе обертався до Ольги, неначе там більше нікого й не було. «Коли в нас дівчат не пускають в наші університети, то нехай заводять опрічні, жіноцькі», так скінчив свою розмову Радюк. «У нас з женщиною обходяться по-варварській. Поставили женщину дуже низько просвітою і наукою, Неначе засудили її зумисне на завсідню темноту й неволю. «Ой, ні, Павле Антоновичу, – обізвалась Ольга, – хоч нас не пускають в університети, так нам не дуже й треба того. У нас є інститути. Ми й не хочемо ваших університетів, бо інститут все одно, що жіночий університет». «Як так, то нічою клопотаться, одрубав Радюк. Так і справді, – казала далі Ольга, – обороняючи честь свого інститута. Хоч ваш університет і вищий, я те знаю, але і в нас наука неабияк стоїть. У нас читають лекції, ваші ж університетські професори. Та воно так, читають, але трохи інакше. Хоч і трохи інакше, а все недалеко од університетського. Нам і Турман казала, що ми в інституті все одно, що в університеті. У нас тільки недостає медицини та юриспруденції, а решта зовсім як у вас. А то хіба ж незначна річ – медицина та право. Чому би пак жінкам не бути медиками й юристами? Навіщо? – спитала Ольга, котрій в інституті й на думку не спадало, що є на світі багато сирот і бідних дівчат, котрі були б раді шматкові хліба. Сказати правду, я вперше та чую, що інститут все одно, що університет сказав Радюк. А тож, ви так і думаєте? Ми всі такої думки? Всі наші інститутки так думали сказала Ольга. Нам і Турман так казала. Радюка дуже вразила така висока думка в інституток про свій інститут, що вважали це питання за непотрібне, бо розв'язували його, аж геть-то просто і немудро. Як на мене, то я зроду не схотіла б служити ні в канцелярії, ні в школі, промовила Ольга, пригадуючи науку турманші. Ользі здавалось, що кожна порядна панна повинна скінчить інститут, а потім вийти заміж за гарного й багатого жениха, а потім згорнуть руки і ні за що не думать. Радюк почав прощатися і просив Ольгу швиденько прочитати новий журнал, бо ще багато читальників дожидають її книжки. Я дуже люблю ці книжки, але французькі романи багато цікавіші і краще від цих. У нашої Турман була повнісінька шафа романів, та все золотообрізних, хоч вона нам і забороняла читати їх, але ми вміли доставати з її шафки, казала Ольга чваньковито. Радюк замовк, і задумавсь. От якби ви достали нам французьких романів, промовила Ольга до Радюка трохи згодом. Добре достану. А я вас давно бачила, промовила Ольга, тільки не знала, хто ви такий. Чи пам'ятаєте, як колись у шато впав шар на публіку? Я тоді саме тікала по стільцях і якраз скочила проти вас. «Чи не зачепила я тоді вас, або чи не настоптала вам на ноги?» Ольга сміялась, і Радюк сміявся, згадуючи той випадок. Він був невимовно радий, що Ольга його примітила тоді і пам'ятала про нього. Він догадувався, що Ольга вподобала його, і серце його дуже закидалось у молодих грудях. І батько, і мати, і дочка – всі дуже ласкаво розпрощались з Радюком і просили не забувати їх і частіше відвідувати. «Дуже молода і трохи чвеньковита Ольга», думав Радюк, вертаючись додому. «Буду я приносить для неї наукові книжки, то, може, трохи розів'ю її?» «Вона має добрий природний розум, тільки мало має наукової просвіти і вже аж надто носиться своїм інститутом» мов старець з мальованою турбою. І Радюк думав, сидячи в своїй хаті, що було б дуже добре, якби його жінка була і гарна, до того ще й розумна, і не цуралась наукової книжки, щоб з нею можна було поговорити про щось вище, ніж бали, танці та моди. І йому тепер здавалось будуща жінка якимсь товаришем-студентом, розумним і просвіченим, котра стояла б з ним на рівні розумом, просвітою, а найбільше – поглядами і пересвідченнями. Вона буде такою. Вона має доволі розуму. А я її розів'ю, наведу її на розум, так марив молодий хлопець у своїй тихій хатині. Тепер підуть екзамени. Мені буде ніколи. Я буду її забавляти тим часом французькими романами, коли вже вона має до їх великий потяг а після екзаменів я буду давать їй легші критичні книжки на сучасні руські заграничні повісті. Потім принесу їй дещо наукове, поважніше. Я згодом колись доведу її своєю розмовою до пуття. Вона стане моїм товаришем і другом, рівним зо мною просвітою і любов'ю до рідного краю, до рідної мови. Так думав Радюк, Никаючи по своїй хатині от кутка до кутка, і перед його думкою пишалась, як весняна рожа, молода дівчина. Він і досі ніби чув її голос. Ті рідні, смутні глибокі мелодії і тепер ще лунали в його серці, бо їх співали чудові уста, за котрі він був би ладен віддати своє живоття. Другого дня він побіг до магазина, достав один французький роман, ледве діждався вечора, вхопив той роман, узяв кілька українських пісень, заведених у ноти його ж рукою, і побіг до Дашковичів. Переступивши поріг, він почув у другій кімнаті знайомий хлопчачий голос і одразу впізнав голос Кованька, свого товариша. Кованько щось розказував голосно і весело, мішаючи слова пополовині з сміхом. В Радюка очі стали смітні. Він слевев біг у ту кімнату і побачив Кованька на Софі поруч з Ольгою, коли їх сиділа мати. Радюк привітався до всіх і подав руку Ользі. Вона почервоніла. «Я приніс вам роман, котру ви, мабуть, ще не читали». А от і українські пісні. Промовив він і подав Ользі роман і пісні. Радюкове око впало на стіл. На столі перед Ольгою лежала книжка якраз така завбільшки, як принесений роман. Він угадав, хто приніс той роман. І по якимсь негаданим причинам якраз той самий, що він тільки що подав Ользі. «Трошки опізнився, бра!» — промовив до його Кованько і показав свої лопатні з-під зубів, сміючись якось ніби з зубами. Радюк почервонів, потім зблід, потім знов почервонів. Мати все те бачила і почала розмову, щоб забавить молодих людей і відвести їх думки від тієї книжки. Але вона нічого не вдіяла. Радюк сидів мовчки, а Кованько все показував свої широкі зуби, трохи жовті колоясен. В радюковому кружку товаришів один Кованько не згоджувався з гадками і мріями інших. Він мав звичай трохи сміятися над усім, за що розмовляли молоді студенти. Зводив все поважне на легкий жарт. Був згарний у всьому зараз знайти комічне, смішне, повернувши його на якийсь смішний бік. Він був родом з самого Києва. Його батько був простий, необтесаний купець, не дуже багатий. Він мав свій завод мила і лоєвих свічок, мав свою крамницю. Кованько з усіх всьогочасних ідей вхопився до самих практичних і матеріальних. Все, що було вище від практики, від користі, всі вищі ідеї він вважав за непотрібні, за пусті. Він зріс між середнім київським міщанством, де ще не втратилась народна мова і національність, але де не було тієї народної поезії, того пишного і симпатичного духу, щиронародного, пісні й думи українського села.